Egunon, Arratzaldeon eta Gabon Ondo Torri biztu irratire Azamlada dugu eta horregatxik irratizekalera eta ara dugu Lehiagoak Unibertsitatera hain zuzen be Kilometro berlau irratza joagrabetan Hemen batu gara kilometroan lan hitzela hitzen da bizen bigaztegaz Alasle eta Iago, Ondo Eta, bueno, eurek parte hartuz em, Dinamikan edo proiektuen da bizen lanien. Eta ontze, eh, asalduko dozku eia selburua ze eh, Dabizen lanieen astran. Bai. E, bueno, aparte ba, hartuz berezta eh UPV-ko ikerketa talde bat zientzia politikuan eh kokatzen dana, ez? Eta hor pa bueno, ba irakasle batzuk e, demokrazia parte hartzailean inguruen ikertzen eta eta Arekin jabe e, gukik estengun masterran e, masterra eduki jantzio eta ba hori ba marco hortatik gauz eta marco hortatik urten da eh Astran laugarren kilometruan e, bueno, guk metodologian uh -huh. e, karpen batiteko aukera praktika modulez Zuek aukeratu dozu Astran lanetzea edo Astran praktikak etea es, es, esan ziguten direktamente osea Egon ginen sortzi euskaraz ikasten, osea euskaraz deakigunok eta mm -hmm. esan ziguten guzti hori sartzeko praktikago egitea Bueno, bagenekan aukera be iruñeko... Ah, bon, bai, baina bai, bai, e... bakerrezen leku bat, osea postu bat, gustu dut, no? Nik uste bagenekan aukera joeteko iruñeko udaletxera <laughs> be bai, o bestela guke auke diseinatzea geure praktikak Bai, bai, bon, bai Zeran nik uste izen duen zuen burue hasik eran, esan zuen Kilometroa esagutzen duen, o menos, e, zer izango zen, edo... Nireka zurean behintzatez nekien ezta zer zen Astra. Eze. Eh? Eta, pues, asieran, deskolokau, guztiz. Yeah. Baina, gero ja, asier nintzen, pues, apur bat, esagutzen, eta bar, eta ja moti da. Hmm. Bueno, momentu politzen tope zuen, Astra. Bai, bai. nik esagutzen, egen Astra. E, bueno, juergatan eta ezagututen, nekan, nekan ezagutute... Tipikoa da dira. Baina, yeah. eraino e, kuna Gernikan non osbe bai biltzen zelez juergan horregaikik ba, ezagutzen, benaztara, baina bueno, hau proiektuek e, laugarren kilometruanak eta asambladanak eta henea e, behar zen ezagutzen eta de etxo personalmente oso oso E, ego kise iruditzea, e, kilometruan e, idei hau e, Azkenien bestela inertziatan e, lotute izielako proiektuek mm -hmm. Eta kilometruan logika, logikan bidez e, lortzezu aurrera pauzuek emuten segiduti Eta eta arpena haiti haiti pa posik Eta zueke nabari dozue, ugal barrutik ikusten dugun Oniaktibo dauela edo eferro esten, dauela astra Zueke hori nabari dozue kanpotik. Ha ber, ba, konparatzeko aukerarik behar yeah. ez dugu izan, baina bai egize dala identifikatzen dela astratik eh, gaztie, gazte asko ez da bisela berton eta asamblea da preparatzen egon gineanien be bai jentiek esaten egon gai pertsonatorko di eztak yeah. isert, azkenien bai. iruro gai pertsonator izien bai, bai. gazte pillu eta jentiek gogoz ikusten da <gül> Batzen da esaten gu, tipa brometan ikuskatzaile internazionala modezarela, ¿no? komo kampo, kampoti <risa> ki gusten usta. Sulesari Incómodo igual a porrat ba, es pentsa, eh. Es pentsa. Has genean eh pues modu baten ba gaudela berante sakeuago de la eh be dirale internazionala desalaor, baño aportarsi has coser eh navaria goadan ere utsez. Talde metodol bai talde metodoljikoan bai xa astra prozesu osoan o sea mm. la 40 km hontan suen ganera eh astra sausinatatik praktikak eitzen bi taldea da eus ezta bi taldeetan da metodologikoa uh -huh. bai eh eske Llo... gracias yo estoy ikuskatzaia internetan <risa>, eh? no? esos a dos <risa> a ver bueno ba, bai se perdon prometandaba bai ikuste hasamlan gose las que campo tik gutaja 80 bai Bai, azken Don nien... <laughs> Apur bat dialenta da, baina... Ba? Baina, baina, bueno, azken nien beharrezku askotan eh? eh, saia da, Bain. implikazio... Eh, zeure, implikazio maia zaindutie, eta azken nien ekarpen bat hitzen zauzela, baina, gero prozesua bestiena dela, eh, aholku laritza lan hori mugatzie, eta, zeure buru ebe bai, eh, zeure lekuen ipintie gatza da, askotan. Baina... O... Bai, bueno, bai, esakikuskatzaileak azaleta asamblean, azkenien ba, hori izan geure geure lana bai, ez? Ba, ikusi zelan lantzen duen gentiek landu bierrekue, ber segiro dauen, segiro ez tauen, selan e, hartzen dizen erabakiek talde txikitan o taldean ditan ta... mm -hmm. Bueno, eta bai, beste taldie da, au, e, gu gauz mazkena da ikusten ebelako metodologiako lan taldiek igual e, teknikan aldetik eta berarek e, identifikatza zituen e, galdereri erantzuteko e, ba, bier bat e, teknikan aldetik Osea guazken nien lan teknikue gauz iren, ba, no, menos prestatzen e, Dinamikak, e, teknikak bai, bai, Proposatzen igual, e, galdera bat erantzuteko bai, zein izen bai, lehen Eta bestiek dauz, bagaztiek, asik erketa prozesu bat iten. <laughs> bueno, horreik gero <uru> zengo goberroa. <laughs> <laughs> Eureka zengo goberroa. <laughs> <Baio, beto. laughs> e, Andere da zuen koordinatza ez da. Anderek ezagutzen dugu astra, ondalako kilometroa tan edori. Cesar bezuen zuen da. Ze ahulkueke motetzu ez edo... Andere bai ba da gu guaz lanien. Cesarren atletik edo... Artu dozue ahulkuren bat edo... Jo, eske... Be... Osa beste perspektiua bat da, uh -huh. nire ustez, nahori txanda esperientzia pila bat daukate okatela biek eta laguntzen dugote pila bat. Eh? O sa, diseinatzeko, hibilbide <laughs> metodologikoak, egin ditu unak, uh -huh. bi asamblearkoak eta fotenak egin ditu en gran medida ailei esker. Bai, bai, bai. Habe, bai. bai. biak dau segondak eh astran kilometroan prestakuntzatan eta eta orduen duen o menos ezagutzen dabe, reali da dien, naiz da igual aldatu dan pixkat eta bai esagutzen dabeela zer den astra eta zertan dauen eta zein den astran e... ibilbide politikue... Azi datik egon ziren, ez? Bai. Bueno, Lehenko kilometretatik. Bai. Oste du bai. bat, oste du... Nik uste no? kilometros bar dienetan egon dizela, igualerkarra nien nonos bebai baina... Eta, bai, basikera baten, anderesan sanes koordinatzailean, andere, san, san koordinatza andere kasbiltu den eta eta oin ematen do, e, Cesarreko ebai jakin mine dakola o ekarpenak uratuzela egin eta eta, bai... Basmentzako eh, gozat, ez da. Ba, ba, e, ba elkartu inak, ja geure astelen gabetako bileretan eta badaue, agertuten. <risa> <risa> e, bueno, ja paseo dugu genengo asamblea diea. Izen zan apur bat, e... Oinda datorren ariengo erba, baina hau beha izen zanea, puru bat, edo guk ikusten gendun nien, ezan gendun, vale, lengua baloriena, puf, eta <risa> por donde agarras eso? Eta, bueno, azkenean no oso ondu urten zanez da. No. Ze, zue ikusten zen duen, asiketa baten? Ja, ziren, asan ziguten, pues, eh, hogei pertsona inguru etorriko zirela, gehienez, hogei tamar gehienez, <risa> Eta eskenean izan ziren berra baita, mabos... Baik, karpetabari gara no? no? kuminen, <laughs> usta? <cometsu> bai, bai, bai... Gometz <laughs> bai... Baina... Uh, Prestakuntzan... Bueno, egis esan... Ezkeben eh, izen... Osea, ideea izangebena gometxan eta... Eh, azikera, azikera, etek izangebena... <hazan> eta... Eta, Botaebelako udanek, e, geure gaztauen e, bestiek, bota eben erdi bromatan, bota eben e, e, ba, astrakueke e, korapiluana eta botaeben eben bromatan e, ba, lorientaula periodikuana. Uh -huh. Eta hor eri pare bat emunda segituen, uh -huh. e, ikusi de ideia hori eta harri be guzteu jakon eta egitezan e, nik uste lortu zala bai metodologikoki eta bai asambleda neuen giroatik eta eztabaidatzeko eragatik eta eh nikuste lortu zala e, ba, bueno, e, Ipar orratz, ba loren, ipar hori identifikatziea eta eta ba hori astrakorpuzten ditun Balorien e, inguruko gogo eta hori ditie sartubarikolan e, debate filosofiko claro, astrakioetan eta, eta bai nikuste lortu sala guk eta hmm. e, astrako lantalde metodologi, metodologikoak ke bai valoratu eben oso positiboki le lengua asamblada urtean bai eta hmm. evaluazioetan eta bai ikusten dela jentzie gustora egon Eta hori datorren asamblea izango da apur batean danontzako be, buretzako be apur batean buru hauzti handizago ez da Ez es fentsa, eh? Nire ustez ez zain beste Osa ez da, bai, igual bai o sea, Linen mas... asamblea egin konbaratuz, bai L Lurrera no, gehi zau eta ma... ez dakit zen nik uste zuen Nik uste, e, e, bi... E... Ideien laborateri horrein ikusten gula asko zere argio zein galderie galderi ebera ne Eta hori da orida, <risa> Eta zein eh, planteatzeko terminologia eta erabe bai <risa> Ze, bueno, eh, lehenengo Ideien laborateri hortara juenginean eh, planteamentu bat egas, eta ikusi izan horren atzien euela eh ondinokarren eh, maia abstraktu hau baten dauen galdera bat Bai, ez da <risa> bat Eta yeah. bai korapilo bat. Mm. Eta ba bueno, e, nikuste bigarren botien eh ikusi gabe la askosbe claro zian e, erantzun berreko galderak eta eta bigarren asamblea da honen helburu zehatzak, eh bai. Orduan ba bueno, oin eh ba proposamena atzogabaz findu geben pixkat eta mm. ber bizar zela nikusten da ben, e, E, talde metodologikuko metodologiko UEK eta hori, baino bueno, ba gogos, sustan, le lengo ideiesan eh bost aterpe egotiena eta oindeko deko suena asko artean asko urruntzen da hortik edo Le <gülüyor> entzund sai gehau. <ego> <gülüyor> A ver, bai, niuste, <gülüyor> eh transparencia ante todo. Es top, <gül> no es un top secret. Ez, ba eh Bostagertokien planteamendu hori jaiotzean e, memoriatik, e, gernikarreka sindako elkarrizketa horretatik, eta, maso menos, e, eraikitze zian, e, gentiek identifikatzen hebezen gabezietatik, o, o lan neiteko modu barritatik. Eta, bueno, ba, joan ginen planteamendu horregaz, baino ikusi geben horren aurretik igual ezta bai datuin berdala, o ikusin berdala, jentiak e, baldin bako ngogue alkarregaz zo zerritzeko. Ez e, eragile bakotzak bere kabuz, zinok eztran bertan, oa, astran beran proiektu politikue sustatzeko gogu dauen eta helburu komun bat, batzuk esartzeko gogu dauen helburu partikular horretatik aparte. Eta, bueno, ba, ez dugu, ez esabatu memoria horretatik lortu dan hori dana, ez posta gertu kisana, mm -hmm. baina, bueno, bai e, usteo gule, e, aurrena heldubixakola e, ba, galdera horriri. E, abergentiek e, gogurakon elkarregaz lanitzeko eta zertan e, gura dauen lanin. Igual ideien labrateiz lehenkoa niretzat oso guztarun, niretzat gozatiz, esan baina, zuen zako egal behiz, esan e, tipo bertigo moduen de, guk sentitzen duguna edo egal zuek ez da zuela ikusten eta zuek zari apurbat horri papelera paseo behar da benak edo, guk sentitzen duguna galdera bihurtu behar da benak hori mm. ulertzi egal Azta egite, eh? A ver, nire guztetan abaritzen zen bakoitzak bere bere pajeo mentala zeu kala eta guk egin behar er, egin behar ginuena zen ba, bakoitzaren pajeo mental hori hartu askotan ez dira sakulo hartzeako, ez? Eta sistematizatu modu baten gero bigarren, txandara, bigarren txandarako bigarren bote hortarako, zero, zero mm. Ya, eramateko era mateko o sea beste me se ganeras Dono iba a chugar tar bardin. Adibidez agertoki se que dano que es bardin, igual batzuntzako bai basien zena esaten sea, esa tengo una acumulativa, quedó holan el hmm. tipo eragitasunerantz. Vea, peste chuke ikusten totalmente holan, sino, Hor duen, badapur batzuk eukideosu nidea bat, eri buelti imoti ez da. Bai. Askotan, gertatzeana prozesu bat ruen, zau zenien da, e, zuk ikustezula galdera bat superklaro zeure buruen, baina askotan berda, galdera, galdera hori deseraiki eta, eta gero ozta bere eraiki. Eta e, ez da baidak kokatu e, Badakotsun jente horren artien, orduan eh nikuste eh agertokien, eztabaida hori etorrela eragiletza bai, eh Zelakue horren ildotik eta eta bai egixedala eh horren aurretik e, garrantzitsuena dala e, zelan eragin eta eta horretas berbaiten hasi baiolen eh el cargas Aqui. galderari erantzuti, ez da yeah, Esta lagorremestek eragilea izetie bai. doez zemo dutako eragile edo Hori da, hori bigarren bigarren eztabaida bai da, ba da baina horren aurretik bestie dau eta, bueno, ba, lehenengo e, idegen, laburategien, naiz da eserrez geben eraiki, desera, deseraikin geben bai, bai, bai, hori bai. eta bigarren botiek, ba, liso izan eben e, ostabere berartuteko ez eztabaida eta Eta ba hori, ba, igual identifikatzeko zeintzuk dizengabeziek eta horren oztien jaera ikitzen azteko, oso zer. Hmm. Oso ondo gondi egin eh? elaboratik izen, ganera bat izen bihar baina hmm. <laughs> ikusten da balizoa eukidabela bi zekean. Garrrezkoa bai, esan. Derrezkoa eta horre bai ikusten dala gentieko gudako lagiusak elkarregaziteko eta yeah. genti gogotxu dagoela lanien azteko. Hori oso positiu da. Bai, asko bai. ikustezien ez da. Bai. Hmm. Eta asamladierin titulo bat jarri beharko batzasunen, dator nire zapatukoari, zein inizengo zen, berb, ez berba bat, baina tipo norantza jungo da asamladiek. Zein da galderi asamladiena. Edo gantza ba. Nik igual alderen hitzak berartuz, eta bileretan eh, denporadanien errepikatzen eh, gauzen hori hartuz, eh, amets poli... Aztrak dakon amets hori, amets politiko hori, o ipar horratz politiko hori danon hartien eraikitzeko da bada. Azkenien nien geure... geure hortzi muga identifikatzeko da bada. Eta lan nien solo komun bat ikinteko asamblada. Bai, horti duaz ziruak Bai, nire horti nire, bai. Gehio lurrera geizteko asamblea bat. Gauz, o sea, bai. ahi emateko... Gatoz balorietatik... Bai, bai, izan emateko, ja ya... Bai, eta lanien azteko, ezta. Bai, bai. bai. Zue mateko erabaki horra dela ustezu, eh? Zapatuko asamblea dide? Eh? Bueno... Hinoeko baten? Eus. Eh... Eh... Niote... <laughs> ba, etorkizun nera begire, edo... Nik uste... Ailek bai identifikatu zituen hiru asambletatan, eh hiru helburu ezberdin. Orduan eta pizka bai e, aurreko bigarren foroan e, landutzako terminologia erabils, eh igual legisleda bersala le lengua asamblea hortan izaera komun bat identifikatu, batzen gaituen valoriek eta eta ba bueno, e, identitate komunoa komuna, komuna dan onartien daueena identifikatu Oin bigarren botien isengosan eh ba identitate hortati jaiota eh dauen eh, lanildoak finkatzie eta jentie lanien ipindie da hirugarren gue isengosan eh funtzionamendua arek de, deitu edo funtzionamendua hmm. ta ez dakiz zer ta gestioa o, ez dakizela neukan izena ba, Irugarren hori izango san eh ba horrek identifikatute eta eh, bueno, hori eh, ja lanean hasteko eta... zera horreke protokoloak, arauak eta horreke... ba hori arautzeko asamblea da bat, ez? eh? Hirugarren eh hori sal, ba. bueno idei esan eh, eh sare versus koordinadora, eta. Hmm. Horrek no, iguala no, izango no, da ja gaitau edo ideiak sortzi geizazu eta hau ba bat e... mm. jartzea Bai, baina bueno, nik ikuste koherentzia guztizkoa, hiru bai. asamblean arteko, bai. osea, isaera bate definitu helburuek <coughs> zeintzuk diren identifikatuta, ezertan ingogun lan identifikatu eta zela ningun lan hau. Nik koherentzi bat ikustetzen eta Eta hori ba prozesuak aurrera eruteko be bai hiru eztabai da honek beharreskuak dizela, osea, ezta Astran bakarrik emuten dizenik eztabai bueno. da honek be esjauses erriten eta eta ehi da bait ere, askotan eh holango prozesu ekastien emuten dola oinarte ez da in eserre eta guk ustegu Bueno, eta okerba ok nahuzuzen du, baina guk uste gu astrak bebai oin arte bain jauela lan bat eta horre eri bebai aitortza bat epen pixakola bai. ez da bai, elburu politikoak izin bazka naiz eta explizituak bai. eta idatziak ez izen eta... Tametz bat eta... Bai, eta horrek danako opustu du, ubizaera bat zeuka. bebai mm. Ba ezkerrik asko, da... zuet zue, da etorkoa Zapatukoa eta urte askotanakoa egal behar. Bueno, <laughs> que... Zapatuen ikusiko gara da, abertzela doien kontzu dena. Ba, bueno ba, animo. Rikasko.